поділимося. Тоді Кузьма і Дем'ян запрягли в плуга змія, і вони провели дві борозни: одна менша, а друга висока, від моря й до моря. Що може значити? Від ріки до ріки, а може від Чорного моря біля Дунаю колом до моря Азовського. Розумієш, що це значить? Дівчина ледве-ледве засоромилася трохи підпітши своїх раків, бо вже не раз потрапляла в халепу, коли замість того, щоб слухати, про що мова, слухала саму мову. А всі жінки світу в подібних ситуаціях багатозначно замовкають і чекають, як їм у їхній халепі провернеться. І всі жінки світу, а серед них і ця мала, мають у своїх малих хитрощах повну рацію, Бо ті леви, чи вовки, чи якась інша живність чоловічої статі Говорять свої мудрощі не так для них, як для себе А що промовляти перед самим собою вважається навіженством То й вибирають отаку дивну публіку, як оця в джинсиках Малесеньких кедах і з хвилею іскристого волосся за спиною і не нудять їх тільки тому, що ті їх і не збираються слухати, а здобувають інтерес цілком в інший і раціональний спосіб. «Найбільша загадка у Змієвих валах», промовляв тим часом білогривий лев, «що в них годі визначити одного напрямку оборони і наступу. Вони дивляться в різнобіч. Але раніше... Я ніяк не пов'язував цієї безсистемності із тим народним оповіданням, яке зберігає в собі глибочезну архаїку і є своєрідним українським міфом. Малював схеми, пробував пояснити того феномена, але все виявилося приблизне і непереконливе. Коли ж повірити саме цьому міфу, все пояснюється надзвичайно просто і логічно. Зміїві вали насипали не одна сторона, а обидві. І не завжди лісостеп змагався зі степом як напасниками, а часом і сам ставав напасником для степу, про що переконливо свідчить епос про коти горошка, записаний у Родіона Чмихала. Отже, вали навряд чи мали оборонне значення. Хіба локальне, адже тягнуться на сотні кілометрів? Більше прикордонне, тобто для позначення меж володінь того чи іншого боку. Ось чому, дитино, я захотів ще раз сюди навідатися і ще раз на ці вали подивитися. В деяких місцях вони і справді двоборозні. А те, що ліпше зберігся більший вал, зрозуміло, менший із лиця землі швидше міг зникнути. Ні, він не був істориком-безумцем, цей старий, бо при ветхості своїй мислив чітко, ясно і мудро. Дівчина це нутром розуміла. Через це ще раз звернула на нього той свій дівочий спосіб, був пан Богдан величний і пригарний, як це буває у одухотворених старців. І саме тоді дівчина згадала про синю хмару на південному заході, що наступала наче степова орда, і поставила личко до тієї хмари, і пойняв її раптом жах, бо хмара стала вдвічі більша, вона виростала, як потужна гора, чи радше море, поставлене сторч, одним краєм лігши на землю, а другим підперши небо. Пане Богдане. зойкнув дзвінкий голосок, гляньте на небо. Старий знехотя подивився туди, але був ще в полоні власних слів та розмислів, тому не зреагував на те ніяк. Їй знову захотілося спитати, як себе почуває. Але заборона питати про те,